שמות, פרק ל"א. וידבר אדוני אל משה לאמור. ראה, קראתי ושם בצלאל בן אורי בן חור, למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלוהים, בחוכמה, ובתבונה, ובדעת, ובכל מלאכה, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב, ובכסף, ובנחושת. ובחרושת אבן למלות, ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכה. ואני הנה נתתי איתו את אהליאב בן אחי שמח למטה דן, ובלב כל חכם לב נתתי חכמה, ועשו את כל אשר ציוותיך. את אוהל מועד ואת הארון לעדות, ואת הכפורת אשר עליו, ואת כל כלי האוהל. ואת השולחן ואת כליו, ואת המנורה התאורה, ואת כל כליה, ואת מזבח הקטורת. ואת מזבח העולה ואת כל כליו, ואת הכיור ואת קנו, ואת בגדי הסרד. ואת בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים לקודש, ככל אשר ציוותיך יעשו. ויאמר אדוני אל משה לאמר, ועתה דבר אל בני ישראל לאמר, אך את שבתותיי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם, לדורותיכם, לדעת כי אני אדוני מקדישכם. ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, מחלליה מות יומת, כי כל העושה במלאכה, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, קודש לה' כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים.